Я вас усіх вітаю! День 26-й проєкту 50. Максим Дівертіто з вами на зв'язку. Сьогодні ми з вами продовжимо читати книжку Анни Топіліної «Люби без ілюзій». А саме такий результат показало опитування свого часу. Тоді на першому місці була книжка «Атомні звички», на другому місці Логанурі як не померти на самоті, і те, що продовжимо читати книжку Анни Топіліна «Люби без ілюзій», це був третій результат. Я, насправді, навіть трошечки вже підзабув, на якій саме сторінці ми зупинились. Я не забув, що в мене палало завжди, коли я читав. Я не забув, що, ну, скажімо так, поки що в моєму розумінні, це, звісно, така, Треш література. <хи> ну, точно, я точно. Ну, важливо це і неправильно з таким скепсисом на початку. 45-та сторінка зараз я відкрив. Я до чого взагалі хилив. Те, що я і забув на якій сторінці ми зупинились, але я так наче подивився, наче десь от приблизно там на 45-й сторінці е, з е, цієї сторінки сьогодні з вами розпочнемо. Так ось. Е, можливо, це і погано, але навіть Після 40 там, сторінок є відчуття, що навряд чи я буду знімати відос, що кожному треба прочитати цю книгу. Тим не менше, головна мета – покращувати мою вимову, головна мета – збагачувати свій словниковий запас. Ну, і відповідно, що? Відповідно, а чому б ні? Чому б не продовжувати? Тим більше… Та будемо, так би мовити, розуміти, що там в голові у жінки з України, яка зараз мешкає в Швеції. І, ну і тим більше вона не просто там жінка, яка. ви ж пам'ятаєте, що у неї там стільки всього, стільки різних здобутків є. Коротше, продовжуємо. 45-та сторінка. Чи потрібна нам для щастя половинка про внутрішню цілісність? І я вже забув, що тут епіграфи є до кожного такого розділу. Чомусь згадав, якщо ви дивитесь стріми, то ви пам'ятаєте, що на, ну, на останньому мені, а до цього на двох стрімах я зачитував такі віршики. Віршики від Вадоса. І ось тут епіграфи, які використовує Анна чи Ганна, так? Чи це різні ім'я? Анна і Ганна. Так, коротше... Е вони такі. Ти думаєш, блядь, нахуя ти такий епіграф вибрала? Перший епіграф. Тут навіть два їх. Отож, відтоді взаємна любов саджана в природу людей, зводячи їх разом у первісну природу. Ерос намагається зробити з двох одне і зцілити людську природу. Кожен, бо з нас є символом людини, розділеної на дві камболоподібні частини з однієї дві тому кожен вічно шукає свої половини. Отож, любов'ю називаємо бажання цілості і прагнення її осягнути. Платон Бенкет. До речі, я не знаю, там ви навчаєтеся зараз, чи колись навчались, чи, можливо, там в університеті, наприклад, не навчались, чому ні. Але коли я в університеті навчався і здавав філософію, то Платона читав, Довелось, так би мовити, були такі, скажімо, ну, так чи інакше, якісь розділи, е е е підрозділи, де можна було там, наприклад, схалявити, але по філософії довелося все читати, все вивчати. І я пам'ятаю, що якось мені поставили двійку на одному з семінарів по філософії, з-за того, що я спитав. У викладача, вона була жінка. Я спитав, що ось ми там, ну був вже там, наприклад, там, третій місяць семестру. Ось ми за ці три місяці вивчили декілька творів. В кожному з них пропагується о, любов між чоловіками. Причому ви розумієте сподіваюся, що ви розумієте, і, в принципі, якщо ви давно дивитесь канал, назвати мене якимось там гомофобом, то, ну, це точно не про мене. Але мене здивувало, те, що ми вивчаємо філософію, і вона, ну, в мене, я пам'ятаю, один семестр ми вивчали, може, курс. Ну, мені здається, що один семестр. Ну, нехай буде навіть курс. Чверть тоді. Вже чверть ми вивчаємо лише такі твори, де нам, так чи інакше, можна сказати, пропагують те, що кохання може бути тільки між чоловіками, а там в багатьох творах по філософії саме так. Тобто там єдина любов і справжня любов це між двома чоловіками, причому один із них, типа, він повинен бути набагато старший за іншого. І вона така каже, як ти можеш задавати мені таке питання? Тобі два. <сум> Університет Шевченка, якщо що? Оце, блядь, ахуй, да? Причому, ну, я тут, ну, ви ж розумієте, це ж не те, що там я хуй сошу підписників. Я достатньо коректно, достатньо коректно спитав, мені просто було цікаво. І вона влип... мені влюбила двійку. Ну, пиздець, коротше, да? Тобто, не можна задавати такі питання. А вона почему пояснила? Ну, як вона пояснила? Що тобі двійка. Тому що головне, що ти, так би мовити, і головні висновки, які ти зробив з цих творів, це те, що вони є. Хоча, блядь, я до цього відповідав, розповідав зміст цих творів. Коротше, курка тупа, навіть не пам'ятаю, як її звуть. Мабуть, це, знаєте, також наш мозок, він так би мовити, зберігає тільки хороше. Але потім іспит по філософії я склав. Наскільки пам'ятаю, на трійку, але там якась була така система, що, з-за того, що я частину парти прогулював, ти міг тільки розраховувати на трійку. Коротше, ось я просто до того, що, їбать, ненавиджу таких викладачів. Так вона, до речі, мені не відповіла на запитання, чому так. Тому, от тут я бачу сразу Платон-бенкет, У мене сразу, відразу негативні якісь такі спогади. думаю, їбаний Платон, а? Другий епіграф. Спершу ти маєш захотіти прожити решту свого життя із собою. Рупі каур, молоко і мед. А оце добре, оце добре. Спершу ти маєш захотіти прожити решту свого життя із собою. І ми з вами, ну я так розумію, чи знову ж таки назва розділу про внутрішню цілісність. Я вам про це неодноразово казав. Що інша людина вас щасливою не зробить, якщо ви самі нещасливі. Думка про те, що людська істота стає цілісною, лише поєднавшись з іншою людиною, не нова. Ще Платон у своєму бенкеті словами паєта Арістофана розповідав про андрогінів. Третю стать, яку боги розділили на дві камболоподібні частини, і ті, прагнучи злитись воєдину, припадала одна до одної, обіймалась і бажали зростись в одне. В епохи, що прийшли на зміну античності, Теорія половинок ще не раз поверталась до нас, зокрема через письменників-романтиків, які створили і закріпили канонно-романтичного кохання, про яке ми говорили в попередньому розділі. Думка про любов як необхідну складову життя, що завдяки її людське існування набуває, бодай, дрібку сенсу, процвітає в сучасному світі. Масова культура з її ідеалізацією кохання ліяться на нас безперервним потоком. Кожен другий фільм присвячений любовним перипетіям, кожна друга пісня – коханню – та й література недалеко втекла. Любов давно вже є одним з центральних сюжетотворчих елементів нашої культури. Під впливом цього потоку, звісно ж, кожне з нас відверто або таємно мріє зустріти свою половинку, того самого чи ту саму людину, яка самою присутністю в нашому житті зробить нас щасливими, цілісними і досконалими. Чого ж насправді ми бажаємо, коли мріємо про половинку – і велике та світле справжнє кохання. Якщо опуститись з небес на тлінну землю і оцінити ситуацію прагматично, кохання, потрібно нам насамперед для задоволення певних потреб. Ці потреби можуть бути високими і екзистенційними. Наприклад, знайти сенс життя через стосунки батьківства, материнство чи долучитись до сакрального через світ високих почуттів, або ж цілковито прагматичними і побутовими, як от потреба тілесних доторків, сексу, безпеки, турботи, розподілу побутових обов'язків і економічного навантаження. У кожної з нас є індивідуальний список потреб, які ми залагоджуємо за допомогою любові та взаємин. Хтось іде в любов задля пригод. Трепету перших побачень, гарячої крові, метеликів у животі, шалених вчинків у ім'я кохання, романтики, букетів і цукерок. Хтось з митого знайти надійного партнера, з яким можна розділити бажане материнство, батьківство і побут. Хтось задля сексуальних пригод, моногамних або ж серійних. Хтось для фінансової безпеки і полегшення побуту. Та найчастіше причин є кілька. Одночасно. І мало хто з тих, що виходить на стезі кохання, усвідомлює реальну мотивацію. У тому, що стосунки виконують у нашому житті певну функцію, і що через них ми намагаємось заповнити якийсь дефіцит всередині себе, нема насправді нічого поганого. Інакше нам би, в принципі, не потрібен був партнер. Навіщо він? Якщо і так добре, і нічого більше не треба. Утім, не всі потреби можливо задовольнити за допомогою іншої людини. Точніше, задовільнити якраз і можна. Та якщо ступимо на цей шлях то відразу запишемось добровольцями в армію страждальців від кохання. Тому що поражнечу в деяких регіонах нашого життя неможливо заповнити іншою людиною. І коли ми піддаємось спокусці розв'язати власні проблеми за допомогою коханого чи коханої, то лише притягуємо у життя ще одну таку саму порожнечу і ризикуємо перемножити себе на нуль. Отже, що то за потреби? які не варто прикривати партнера. Ну, поки що нормально все сьогодні. Нормально. Потреба відчувати власну цінність і унікальність. Часто, особливо в юності, ми використовуємо любов і стосунки як інструмент для підтвердження власної цінності і значущості. Є таке? Є. Ми думаємо, якщо він мене любить, то я чогось таки варта. Якщо він мене кохає, отже я красива і розумна. Якщо він мене любить, то я не гірша за інших. Якщо чоловіки звертають на мене увагу, значить я класна. За цією логікою інша людина, її почуттями, увагою і готовністю зав'язати стосунки ніби ставить нас на знак якості придатна. А ексклюзивне романтичне кохання підвищує придатність на ще один щебель. Ми раптом стаємо не такі, як усі. Унікальні, кращі. І це чи не найбільш наркотичне, привабливе відчуття на світі, надто якщо в районі самооцінки зяє дірав, які пронизливо виє вітер. У чому небезпека? Узалежнювати внутрішні відчуття власної цінності, тобто ту саму самооцінку від іншої людини, досить ризикована затія. Люди приходять у наше життя і покидають його часто в досить несподіваний спосіб і в неочікуваніший момент. Якщо партнер, на якому зав'язане наше відчуття власної унікальності, раптом мігрує в інші стосунки або одиночне плавання, почуття самоцінності ризикує поплисти за ним. І ми залишаємось не лише з розбитим серцем, адже оплакувати втрачено абсолютно нормально, а ще з більшою діркою на місці самооцінки. Можна було б не додавати, так? На місці самооцінки. Залишаємось не тільки з розбитим серцем, а й ще більшою діркою. Також непогано речення, так? А? Оце хорошо. Оце по-нашому. Якщо він мене більше не любить, отже мене нема за що любити. Ну, просто вона пише, звісно, про жінок, але у чоловіків і такі самі думки, і такі самі проблеми з самооцінкою є. Тому, ну, поки що сьогодні, насправді, дуже адекватні такі сторінки читаємо. Крім того, залежність відчуття власної цінності від думки інших обдаровує нас цілим букетом страхів. Навіть якщо людина, від якої залежить наше самовідчуття, ще не пішла і навіть не думає йти, але ж суто теоретично вона може, правда? І десь глибоко всередині ми здогадуємо, що нещастя спроможне похитнути фундамент нашої особистості. Ми боїмося втратити і партнера, і себе відображену в його очах. І через таку мотивацію, яка дуже часто залишається невідрефлексованою і навіть непоміченою. Ми потерпаємо через партнера значно більше, ніж варто було б. І відчайдушно намагаємось зберегти стосунки, попри всі заклики здорового глузду. Зі страхом втрати пов'язана ще одна небезпека, яка може міцно і назавжди сіпсувати будь-які стосунки. Коли ми боїмося втратити людину – особливо її любов, яка дарує нам цінність і унікальність, то іноді починаємо надмірно продумувати кожен свій крок чинок і дії. Ми ставимо собі багато запитань, намагаємось бути кращими і вартішими Любові, Що вчинити, щоб зберегти його кохання? Як поводяться хороші дівчата та дружини? Що вони кажуть, як одягаються, як кохаються? Ми заплутаємось у цих запитаннях і зовнішній мотивації і потрапляємо в той самий анекдот про стоніжку – яка одного прекрасного дня задумалась, з якої ноги ступати, перечепилась і впала. От тільки на відміну від стоніжки, нам падати дуже високо. Що робити? Шукати підтвердження власної значущості і цінності у різних сферах життя через роботу, хобі, друзів, волонтерство, подорожі. Ну, непогано, ну непогано. Але б вердикту не сподобалось. Тому що, а що це за жінка, яка має хобі, власне. Що це таке? Волонтерство, наприклад, нехай сидить дома і що? І просто чекає, коли я щось у неї спитаю. Усвідомлювати себе як окрему особистість з власними чеснотами і недоліками, що її цінність не залежить від людини поруч. Пам'ятати, що ти завжди найважливіша і головна героїня у власному житті. Ви про себе так кажете? Я головна героїня у власному житті. Ладно, жартую. Ну книжка для жінок, а що поробиш. До речі. Розумієте, в чому, так би мовити, прикол? На цій же книжці, ну, там, якщо просто подивимось на неї, не написано, що вона тільки для жінок. А я вам нагадую, що ось ця книжка, на відміну від книжки Логан Урі «Як не померти на самоті», ось ця «Люби без ілюзій» від Анни Топіліної. Вона в топі продажів. В топі. Про книжку Логан Урі я дізнався там, від іноземних блогерів. Бачив, що дуже багато хто з них. Вони знімали про це сюжет. Ну, не багато, ну, але були такі. Я там дізнався. Думаю, ну, цікаво. А Анна Топіліна, незважаючи на те, що це книжка для жінок, і поки що можна казати, що така сумнівна інформація тут, але вона в топі. І не тільки я свого часу купив її, такі, о, в топі, подивимось цікаво, що там. Достатньо багато чоловіків. І вони, коли будуть читати це все, а будуть читати, що купили, так часто буває, от, вони будуть сприймати все, що тут написано, ну просто, як, так би мовити, як Біблію. Коротше, порятунок від нудьги. Якщо вже зовсім чесно, то дуже багато з нас незадоволені життям. Будні, сірі і нудні, мрії не збуваються. Життю часто бракує дива, гостроти, адреналіну, яскравих емоцій і наповненості. І ми мріємо, дуже часто мріємо про те, що з'явиться людина, яка покаже нам новий світ, наповнить наші будні емоціями і почуття, і розвіє нашу нудьгу. Любов видається найпростішим рецептом віднайти пригоди, розваги, емоції, навіть якщо ми самі собі в цьому не зізнаємось. Ну, серйозно, не з парашутом же стрибати, закохатись простіше, і дешевше, принаймні так видається на перший погляд. Чому небезпека? Проблема в тому, що інші люди не безкоштовні аніматори, а кохання не парк атракціонів, куди можна втекти від сірих буднів. На жаль, якщо людині нудно самій з собою, іншим людям теж не буде з нею весело. А оце добре. Оце прям дуже крута думка. Якщо людина не задоволена власним життям, їй нічим притягнути в нього достойного партнера. І ключове слово тут – достойного. Ну, умнічка. Ну, прям, ну, сьогодні просто бімба. Бо на кожну каструльку завжди знаходиться її покришка. Тож і людина, готова розважати, розвіювати вашу нудьгу, неодмінно знайдеться. Питання в тому, як вона це робитиме. Коли ми шукаємо пригоду, часто саме їх і знаходимо. І до любові вони мають дуже далекий стосунок. Коли ми хочемо вичувати з любові та стосунків емоції, відчуття, бурхливості життя, то є досить високі шанси, що спокійні, гармонійні, взаємини нас аніскільки не задовільнять. І ми за допомогою саботажу такої-то матері, такої-то матері в лапках, швидко організуємо собі веселищі, балаган і дискотеку. Ну, мається на увазі, мабуть, такої-то матері, блядь, типу... Ти що будуть скандали, чи що. Проблема лише в тому, що ці веселищі, веселищі в лапках полягатимуть у переживанні на власній живій і вразливій шкурі. Ну, добре, пожартую. Ну, кни... книжка для дівчат, а кажу, вразливі шкури. Дівчина, що, вразлива шкура чи ні? Це жарт, якщо що. Всіх сезонів любовної мелодрави зі сварками, зрадами, драмами, розставаннями, де єдиною сталою будуть страждання, тоді точно не знудимось. Що робити? Навчитись усвідомлювати власні потреби, щоб розуміти, чого хочеться в конкретний момент – близькості, через ваг і адреналіну. Тоді наловчитись, як їх задовільнити. Себто розважати себе, коли в організмі гострі, гостро бракує саме розваг. Змінювати життя, коли воно застоялося. Знайомитись з новими людьми, коли починаєш нудьгувати у власній голові. І так далі до безкон... безконечності. Безконечності. Це не русізм? Нескінченності, мабуть. І так далі до безконечності. Ну, не мені казати, що є русизмом, а що не є русизмом, Але от так сходу я такий думаю, ну, якось безконечності. Просто наприкінці ставимо і скрапочку, і що? І це вже українське слово? Ну, Сумніваюся. Бажання уникнути самотності. Людина – істота соціальна. Наш мозок не встигає за розвитком суспільства і технологій. Він досі працює за тими самими принципами, що і 100 тисяч років тому, коли самотність та вигнання з групи означало для індивіда швидку і неминучу смерть. Тому хоч ми і приходимо в цей світ самотнім, і йдемо з нього в такий самий спосіб, нам буває дуже страшно, тривожно і дискомфортно перебувати на самоті. І це абсолютно норма, з якою немає сенсу ні боротись, ні сперечатись. Людині потрібна людина. Утім, ми перестали бути просто мисливцями і збирачами, зосередженими на видовому виживанні. Видовому виживанні. Сучасна людина з усіма її екзистенційними потребами потребує не лише компанії, а й усамітнення. Адже лише на самоті може розглядіти справжню себе з усіма страхами, невдоволеністю, травмами, сумнівами, темними думками, агресією, скелетами в шахвах. Справжню себе з усіма істинними бажаннями, мріями, прагненнями, талантами, схильностями. роздивитись себе і власну тінь, адже білий і чорний завжди переплетені. І зрозуміти, що цим двом насправді потрібно. Ми часто боїмося заглянути туди, у той простір чорної несвідомості, світ самотності, де ховається ще якась. Правда про нас. Ми боїмось того, що можемо там знайти. Боїмось дізнатися, що живемо не власним життям, а чужими амбіціями. Боїмось виявити, що ми не аж такі хороші люди, як нам хотілося. Боїмось з'ясувати, що не вписуємось у уявлення інших людей про нас. Нам би хотілося ніколи, ніколи не стикатися зі світом нашої особистої правди. Бо якщо відкриємо цю скриню Пандори, то більше не зможемо заплющувати очі на її вміст. У чому небезпека? Намагатись Порятуватись від страху самотності за допомогою інших людей, це наче гучніше вмикати музику в домі, населеному приводами. Ми хочемо, щоб голосні звуки заглушили все, що відбувається всередині, і можна було й надалі прикидатись, ніби все добре. Стосунки з людиною, яка ще не заглядала у власну самотність, і справді нагадують дім, зведений на давньому інданському кладовищі, зверху все ніби чисто і іделічно. От тільки в підвалі хтось брязкає ланцюгами, час відчагу непояснено зникають предмети, а на горищі щось постійно тупотить і виє. І з жодними раціональними методами на кшталт перефарбувати стіни чи замінити труби цієї проблеми не залагодиш. Людина, яка боїться самотності, часто не знає себе власних істинних бажань, не розуміє, що їй потрібно. А якщо цього не знає вона сама, то як про це має здогадатись партнер? Крім того, така людина не має всередині себе безпечного і обжитого плацдарму, куди завжди можна повертатись з любовних поразок, болісних переживань. Коли ми знайомимося зі своєю самотністю, вона стає нашим домом, затишною гаванью, де можна відновитись, набрати сил і видихнути. Але якщо ми її боїмося і виникаємо, то завжди будемо носити всередині себе страшно. Темряму і панічно уникатимемо повертатись в неї і, звісно, приймати хибні життєві рішення. Наприклад, не дослухатись до Амара Хаяма з його теліпше голодуй, аніж аби що їсти. Що робити? Спробувати побути самі, зрозуміти, що в самотності немає нічого страшного. Познайомитись з собою. Читай про це далі в розділі Заклади власний сад. Потреба в матеріальних ресурсах. Будьмо чесні, всім нам хочеться жити добре, хочеться грошей і того, що вони можуть дати. Хтось мріє про облаштований побут, власну квартиру, відсутність потреби економити чи фінансову можливість народити стільки дітей, скільки хочеться, не втративши якості життя. Інші беруть вищі і прагнуть об'їздити увесь світ, займатися меценатством, не працювати, написати книжку, навчати за кордоном, відкрити притулок для бездомних тварин, купити дороге авто, приїхати жити до моря. Хіба на світі мало мрій? І все, звісно, дуже добре. Ми живі, доки мріємо. І наша життєва енергія – це сила наших бажань. Утім, багатьох з нас, жінок, з вчили, що матеріальні ресурси, потрібні для втілення наших бажань, повинні прийти від когось іншого. Як у типовому сюжеті казки «Принц закохується в пелюшку», в якої з активів саме лише миловидне личко і мініатюрна ніжка. І вже цього досить, щоб та ж таки попелюшка здобула багатство. Статус і здійснення всі свої мрії до кінця її життя, після цього навдивовижу вдалого повороту. І всі ми, звісно ж, потайки мріємо стати попелюшками. Ви мріяли? М? Як там було? Залушок? Боря Майсєєв колись снімався в такому. До речі, на Росії це було все, так? наче ось таке, вони там гомофоби-гобофоби, а про залужка знімали. Mm -hmm. Значить, чи іншими казковими героїнями, які дістають одночасно і любов, і в... вираження у грошових одиницях? Усе це дуже легко пояснити. Ще свіжі в пам'яті ті часи, коли жінка не відігравала в суспільстві жодної іншої ролі, окрім славнозвісної берегині родинного вогнища. Жінки не заробляли, що назначає, звісно, що вони не працювали, не володіли майном і не мали жодних соціальних ліфтів, окрім заміжжя. Протягом багатьох сотень років саме шлюб відігравав у житті жінки ключову роль. Від цього вибору залежали її достаток і фінансовий стан у майбутньому. Утім, усе змінилось. Нам ще далеко до справжньої рівності. Ви розуміли? А дискримінацію, скляну стелю та інші речі, що обмежують кар'єрне зростання жінки, ніхто не скасовував. «Ух, блядь, чого ж ніхто не скасує це?» «Це ж несправедливо!» «Як ви вважаєте, хлопці?» «Та все ж чимало шляхів для жінок вже відкрилось. Ми можемо самі розпоряджатись власною долою та здобувати, накопичувати, витрачати ресурси. А любов, секс, стосунки і шлюб, по-перше, перестали бути намертво взаємопов'язані в нашому суспільстві. Ми можемо мати стосунки поза шлюбом, або кохатись без кохання. А по-друге відокремились від сфери фінансів, соціального статусу та інших матеріальних благ. І в цьому новому світі бажання проїхатися на соціальному ліфті за рахунок партнера може бути досить ризикованим. В чому небезпека? А в тому, що принцип нема і ніколи не існувало. Це казковий конструкт, який живе тільки в нашому колективному несвідомому. Ба більше, нам так ніхто й не розказав, що ж там відбувається у казках після знаменитого «жили-поживали і добра набували». На жаль, правда в тому, що реальні живі люди, незалежно від їхньої класової незалежності, забезпеченості та моральних якостей, мають здатність псуватись. А коли це відбувається? Коли хтось потрапляє в цілковиту залежність від їхніх ресурсів. Почуття влади над іншою людиною п'янить і часто змушує зневажати тих, то від тебе залежить. ай яй яй я прям читаю, і чомусь от прям ха -ха, обличчя вердикта Прямо от тут десь поруч. Як він там зробив, так би мовив, ну ладно, добре, обрав таку дівчину, яка буде залежати від нього фінансово, і що? І зневажає її. Ох, сука. Саме з залежності зазвичай починаються найстрашніші історії про домашнє насильство, тиранію і і дуже часто на місці насильників опиняються ті, хто за інших умов не посмів би і голос підвищити на свою партнерку. Але коли її нема, куди йти, наприклад, вона в декреті, чи покинула роботу, повіривши обіцянкам, що її забезпечуватимуть, спокуса стає надмірною. І спіраль насильства поступово розкручується і перетворює романтичну історію на прозаїчне побутове пекло, де принц невдоволено видає всі гроші на прокладки і рахує кожен шматок хліба. Блять, які принци хуйові. Прям читаєш і вже такий думаєш, блін, ну, ну як, як же все. Книжечка така, причому рожева, знову ж таки, да? Ви пам'ятаєте, обкладинка така яскрава. О, тут прям такі... Сірі будні. М? На жаль, навіть беззалежності і насильства сторона кохання і стосунків досить непроста. А фінансова нерівність додає рівнянню ще й кілька ступенів складності. Найважче доводиться саме залежним чи малоресурсним партнерам. Погоджуюсь. Адже, будьмо чесні, Мало хто з нас вміє приймати чужі ресурси як подарунок, не бажаючи віддавати і не почуваючись винним. І тут ми знову повертаємось до дилеми сто ніжки. Чи зможемо не заплутатись у власних ногах, коли знатимемо, що наша вага у стосунках менша, ніж у партнера? Чи краще все-таки заробляти на власні бажання самостійно? Ну, знову ж таки, скажімо так, щось мені підказує, що коли дівчата, більшість дівчат сучасних, будуть читати це, вони кажуть... В смислі самостійно. Та ні, краще я буду як стоніжка заплутуватись у своїх ногах, але не працювати. Що робити? Вкладатись у власний розвиток, освіту і роботу, навчитись забезпечувати себе, планувати бюджет і відкладати кошти. Ну, Тут я погоджую, звучить супер, і в принципі, якщо ми кажемо про такий формат стосунків, який так чи інакше пропагую я через канал, то ну, про партнерські стосунки. Так, де дівчина для тебе є твоєю бойовою подругою. Ну, ясно, ще до того, як ви познайомитесь, треба, щоб вона замислювалася про свій розвиток, про свій освіту, роботу, забезпечення себе, планування бюджету, відкладання коштів. Це все необхідно, звісно. Я тільки за. Але знову ж таки, ми кажемо з вами про те, що десь 2% жінок вони відповідають там, критеріям придатності. І я не думаю, що щось зміниться найближчим часом. Ну от я не думаю. Хоча при цьому, при всьому, те, що каже Анна Топіляна, воно в Європі більш розвинуто. І так, в Європі є і інша проблема. Більш розвинений фемінізм. Більш розвинена всяка херня, пов'язана з законом стосовно там, домагань, наприклад, і таке інше. Більше, ніж у нас. Це мінуси цього розвитку, а плюс те, що відсоток придатних до стосунків дівчат, яких по моїй ідеології ми вважаємо придатними, у них відсоток вищий. А? Тому, в принципі, ну, так би мовити, вона, може, і правильно каже річ, але я тут буду скептиком, я вважаю, що ну, найближче 10, 10, а може і більше, 10, 15, 20 років особливо нічого не зміниться. Так, можливо, коли ми будемо частиною Євросоюзу. Можливо, коли повернуться до України, ну скільки там, ну декілька мільйонів дівчат, які зараз знаходяться в Європі. Ну я просто, я сам це кажу, і я не вірю, що вони до нас принесуть якісь європейські цінності. Тому що мені все ж таки здається, що більшість, не всі, звісно, не всі, але більшість дівчат, які всі ці роки. Ну, зараз, на даний момент, півтора року, там, коли війна скінчиться. Скоріше за все, буде щонайменше два роки. Дай Боже, щоб я помилявся, так? Ну, коротше, вони, скоріше за все, єдине, що нам можуть там, принести, повернути в Україну, так? Це розповіді про те, як вони там смактали європейцям хуї. Знову ж таки, ну... Будемо вірити в краще, але треба готуватись до найгіршого. Е, добре. Емоційний голод – це, схоже, найсумніша і найпоширеніша потреба, яку жінки намагаються задовільнити в стосунках. На жаль, далеко не кожна з нас росла в щасливій сім'ї, де старші вміли висловлювати любов, ніжність і турботу словами, речами, дотиками. Шкода, але така вже особливість суспільства, через яку багато з нас виросло з величезною чорною дірою. Да, що ж там про діру ти, працюв, все чорно пишеш. Так ось, виросла з величезною чорною дірою в тому місці, кома, де мало бути безумовно любов рідних. Зрештою, ми дорослішуємо і намагаємось чимось заглушити цей Чортовий емоційний голод. Точніше кимось. Шукаємо в чоловіках джерело тієї самої безумовної, всеохопної любові. Щоразу промахаємось. Бо ніхто з нас не здатний, не прагне любити нас тією самою, безумовною, абсолютною любов'ю. А ті, хто на перших порах дає нам ковток чогось подібного, потім ранять ще сильніше, або разом з їхньою любов'ю приходять насильство, контроль і залежність чому небезпека. Коли ми переживаємо глибокий емоційний голод, намагаємось втомувати його через партнера, на нас чігає одразу кілька пасток. По-перше, голодній людині навіть крихта хліба видаватиметься розкішним частуванням. Жінка, яка недоотримала любові і не вміє знаходити джерела тепла поза романтичними взаєминами, прийматиме навіть найбільш недостойне ставлення партнера як норму, якщо в цю бочку дьогтя Ляпнуть хоч у ложку меду. Бодай тому, що вона просто не знає, як це, коли, коли любові багато. Саме так народжуються історії, коли він її систематично лупцює, а потім падає в ноги, кається і обіцяє вічну любов. А вона його не кидає і тримається за, чи, за ці жалюгідні подачки. І ні, вона в цьому не видна. Блять, а хто винен? Її батьки, блять? Чи ніхто? Чи дід піхто? Чи чи Путін в цьому також винен, Малєві? По-друге, гострий дефіцит любові, тепла, штовхає нас у залежність від того, хто дає нам подати дрібку того, чого ми страшенно потребуємо. Ми вже готові на все, аби оту дрібку не втратити. І дуже часто зраджуємо себе і терпимо ставлення, якого не терпіли б, якби не цей страшний голод. І нарешті, по-третє, навіть якщо ми зустрінемо найчудовішого, найадекватнішого партнера на планеті, наша внутрішня чорна діла, або... За виграшки поглине все хороше, що було в цих стосунках, або ще спорога відлякає людину. Тому що здоровій і ситій любові особистості не хочеться бути єдиним світлом у вікні і рятівником потопаючи. О! О! Тобто, про що я кажу, у багатьох чоловіків є ця тяга бути рятівником. А це вже каже про те, що, слухай, з тобою щось не так. Тому що якщо з тобою все так... Коли ти бачиш суперпроблемну дівчину, суперпроблемну, яку треба змінювати, яку треба покращувати. Так ось, якщо ти бачиш, у тебе є бажання рятувати, з тобою щось не так. А у хлопця, у якого все добре, він коли такий бачить, він каже, ні, це не моє, це не моє. до побачення. Їй хочеться рівноцінного обміну. Що робити? Навчитись задовільняти власні потреби в теплій любові інших стосунків, дружніх, батьківських, терапевтичних, і не намагатись вичувати з однієї людини все те, чого життя не додало нам від раннього дитинства. Окей, ми назвали п'ять потреб, які не варто намагатись закрити іншою людиною. І хоча ці потреби досить різні, у них є одна спільна тема, одна червона нитка. Сформулювати її можна так – Хоч би, що нам казали романтичні графомани від часів Платона, побудувати гармонійні партнерські стосунки без внутрішньої цілісності неможливо, погоджуюсь. Неможливо навчитись бути з кимось, не навчившись бути на самоті, ну, усвідомивши себе власних бажань і особливостей. Неможливо будувати стосунки, коли всередині розвернути кратер, чорна діла незакритих потреб. Та що ж ти, блять, тут пройти чорну діру? Забагато чорних дір. В чорне діляне закритих потреб неможливо відбудовувати власні кордони, інтереси в партнерстві, коли сама не знаєш, які вони. Щоб опірнути у стосунки і знайти там іншу людину, а не відображення власних потаємних бажань, страхів і скелетів у шафі, потрібно насамперед відбудувати саму себе. Закласти внутрішній сад, де тобі завжди буде комфортно і добре, і куди завжди можна повернутися, якщо... В зовнішньому світі щось пішло не так. І шукати партнера не через внутрішню порожнечу і нестачу ресурсу, який треба терміново кимось заповнити, а через наповненість і щастя, які існують самі собою, і нікуди не зникнуть, якщо зникне любов. Але якщо ми вже будемо цілісними, наповненими і щасливими, навіщо нам тоді кохання? І яка вона здорова і щаслива любов? Чи буває такі дива у природі? Саме про це ми зараз поговоримо. Один у полі не воїн про важливість соціальних контактів такий невеличкий розділ у культурі романтичного кохання. Є ще одна неприємна деталь. Щойно увірвавши в надцінність і велику силу любові, увірувавши в і велику свою любові, ми починаємо сподіватися, що партнер зможе замінити увесь світ і стати для нас одночасно мамою, татом, найкращою подругою, коханцем, другом, бізнес-коучем, терапевтом і, власне, коханим. Але це не посильно ноше для однієї людини. І ніхто і ніколи не зможе втілити для тебе всі ці ролі. Щоб уникнути розчарувань від завищених сподівань, важливо ніколи не припиняти працювати над власними соціальними зв'язками – Незалежно від того, є в тебе стосунки чи нема, у тебе мають бути подруги, знайомі, друзі, сім'я, біологічна або названа, залежно від того, чого ти зараз потребуєш. Ця соціальна мережа, по-перше, зніме напругу зі стосунків, коли партнер не єдиний, твій промінь світла у вікні, взаємини з ним завжди простішують, а по-друге, зможе підхопити тебе, якщо щось піде не так. Пам'ятка. Найкращі подруги дівчат – це незалежність і самодостатність. В принципі, я з цим погоджуюсь. Найкращі, ну, подруги, не погоджуюсь, друзі, людей. Незалежність, самодостатність. Є таке? Є. Добре, тепер ми знаємо, що деякі потреби краще не намагатись закривати стосунками. Але що тоді з ними робити? Потреби не зникають самі собою, їх треба чимось та й заповнити. І тут ми підходимо до головного випробування. Мусимо навчитись самі задовільняти власні потреби і досягнути незалежності, щоб потенційний партнер став для нас окрасою життя і вишенькою на торти, а не рятувальним кругом, без якого нам не випливти і не вижити. Як цього досягнути? Питання складне. І відповідь на нього багато в чому залежить від стартових умов, особливостей життя і характеру дівчини. Але кожній з нас, перші, ніж зав'язати серйозні стосунки, не завадять такі кроки. Перший. Давайте будемо вдумати, як для хлопців. Нормальні кроки чи ні? Перший, значить, крок. Пожити самі, бодай рік, без батьків і партнерів. Ну, блін, ну, це, ж, ну це ж добре. Сьогодні, прям, взагалі, ну, я можу сказати, прочитали ми майже там, цю главу сьогодні. Поки що мені все подобається. І те, що вона радить дівчатам, як, ну, скажімо так, як задум, яку вона хоче збудувати дівчину-жінку, це і є, в принципі, дуже-дуже близько до того, що ми називаємо придатними дівчатами. І, в принципі, це все можна застосовувати і використовувати і чоловікам. Перше, ніж розпочати серйозні стосунки, пожити самі, бо дай рік без батьків і партнерів. Є таке? Є. Навчитись не боятись самотності і не нудитись наодинці з собою. Є таке? Є. Навчитись самостійно, безсторонньої допомоги врегульовувати свій емоційний стан. Є таке? Є. Дізнатись про власні побутові не тільки звички та вподобання, навчитись їх поважати. Є таке? Є. Вкластись у власну освіту, розвиток і кар'єру. І не оминути увагою хобі. Ну є таке? Є. Навчитись заробляти гроші і розпоряджатись бюджетом. Ну супер. Навчитись відкладати гроші, незалежно від життєвих обставин. Супер. Вивчити власні мрії, бажання і вподобання. Супер. Навчитись самі виконувати власні мрії і бажання, не чекаючи на того, хто зробить це за тебе. Супер. Вивчити власні проблемні зони, тригери і травми. Тут чудово зарадить психотерапія. Ну добре, якщо ви травмована людина, чому ні. Утім, важливо пам'ятати, що самостійність і самодостатність геть не означають, що ніщо людське нам не потрібне. І що ми повинні звикати все життя, гасити пожежі і зупиняти коней. Насправді, окрім переліченого і багатьох інших пунктів, які не потрапили в перелік, кожній жінці ще й життєво важливо навчитись не лише віддавати любов, жертвувати і дбати про себе самотужки, а й приймати її, не віддавати більше, ніж даєш, і вміти просити про допомогу. Але про це ми поговоримо в наступних розділах. Дивись розділи. Не роби для ближнього свого більше, ніж для самої себе. І заклади власний сад. Ну, щось у цьому є. Щось у цьому є. 15 сторінок ми з вами прочитали. Я думаю, що на сьогодні можна завершувати. Ну, і навіть не зважаючи на те, що перші записи, які я робив стосовно цієї книжечки, вони такі були достатньо тришові, Сьогодні, я вважаю, що дуже корисна інформація, яку не те, що можна, а треба застосовувати в своєму житті чоловікам в тому числі. Якось так сподіваюся, що ви, прослуховуючи, кайфанули. На цьому сьогодні усе. До завтра.